Mycket lyssning! Mm. Vad roligt! Hej på dig Jakob! Hur mår du? Hej på dig Karin! Jag mår fint! Just nu är jag i ett sånt professionellt landskap där kollegor faller lite som furor för de är förkylda heter det. Ehm, elever faller lite som furor för de är förkylda heter det. Och jag har liksom ingen tid att var förkyld. Så jag duckar de kulorna som han med svarta jacka i Matrix. Fuh, fuh, fuh. Och jag är klara, klar med mig alldeles utmärkt. väldigt mycket handspirit, väldigt mycket handtvätt, väldigt mycket långa avstånd. Väldigt lite häng på personalrummet. Så lever jag. Hur lever du? Ja, du tänker inte. Jag tar en i och så får går det över. Det är ju min annars, min ständiga sätt. Ständ nej, jag kan inte skomma dit. Jag behöver, nej, nej, nej. Jag behöver hålla mig i, i någon vecka till i alla fall. Sen, sen kan det få komma. Men, men nope. Nej, men jag blev ju jättesjuk efter Norge. Så jag tänker att jag kommer inte bli sjuk mer i år. Det är redan... Du är fint, så funkar jag. Ja. Jag tänker att jag, det går ju inte att sjuka mig nu. Jag var ju så jävla sjuk i två dagar. Så det kommer inte att hända. Så jag är pigg och glad. Jag är lite... Däremot så är jag i ett jobb-mode. Mm. För att använda ett utländskt uttryck. Som, som aldrig tar slut tycker jag. Men... Vet du vad jag var med om i fredags? Jag måste ju berätta om något helt enormt mysigt jag var med om i fredags. Oh, herregud vilken hype. Nu ser jag, jag, ska mig. Ja, nu ser jag ja. framför mig vad jag förväntar mig att det här är för historia. Oh, oh, oh, oh. Berätta, berätta. Ja. Nej, men jag, alltså, fredags var ju ytterligare en sån här dag när jag var på fyra ställen samtidigt. Mm. Jag var ju på gymnasiedagarna med elever på bokmässan. Först. Mm. Eh, och bara det är ju typ något av det finaste demokratiska vi har: Att vi ändå ger ett antal liksom, eh, gymnasieelever fri tillgång till alla seminarier på mässan och hela mässgolvet mm. en hel dag. Plus att man då har ett program för, för eleverna där, de, där Anders som var en talman, öppnar och pratar. Och sen är det liksom ett seminarieprogram för de här gymnasieeleverna. En punkt på 45 minuter och sen får de liksom tillgång till hela mässan. Mm. Och jag hade elever som lyssnade på Stina Ekblad som läste eh, svenska dramer. Och de var på oh. någon slags live-par, <gård> vad heter det, live par terapi och de var på kulturdebatt och de pratade om eh, popspråket som poesi och så vidare. Slängde mig sen efter bokmässan iväg till eh, teatern Och mm. teatern är ju då eh, nationalscenen för barn- och ungdomsteater. Mm. Det är som dramaten för barn och unga. Eh, och eh, det är ju en teaterscen som vi lyfter alldeles, alldeles, alldeles för lite i det här samhället skulle jag vilja påstå. För det är, om det finns något ställe på den här jorden där unga människor tas på allvar så är det på backa. Men nu var vi där och skulle se, med våra teaterätter och skulle se en eh, barnföreställning för tioåringar. Okay. <laughs> och det var... Och den här föreställningen heter Djupet och handlar om eh, djuphavsfiskar långt ner i djupet som bildar någon slags helt obegriplig eh, popband eller rockkonsert har de längst ner i havet dit aldrig människor kommer och så sjunger de skiter nu hela publiken i 60 minuter och är då alla olika mänskliga karaktärer. Det handlar liksom om, det finns liksom det gestaltas ensamhet, det gestaltas existens och hjäl ångest, det gestaltas eh när man, det är som hybris och divor, divalater och så vidare. Och det är helt omöjligt att beskriva det som vi såg. Eh, och vi slängdes in i den här torktumlaren. Och jag började sakta, sakta, sakta glida över- och bara titta på våra elever- mm. som bara sugs in i den här världen- och köper det till hundra procent. Och även de här tioåringarna i publiken. Det var ju tioåringar också i publiken. Och hur de bara älskade det här- på ett sätt som var... Alltså det var så ljudligt att bara titta på eleverna- i hur de tog emot- den här helt absurda föreställningen där de sjöng Titanic-låten, det sjöngs eh, olika sånger och så vidare. Det är ju omöjligt att beskriva men hur det ändå berörde dem djupt. Och hur de efteråt liksom inte kunde sluta att bara vara helt tagna och helt uppätna av det de hade varit med om på en kulturscen. Mm. Har du någonting att checka in, Jakob? Eh, ja, absolut. Jag noterade det nu i veckan som kom att eh, den här rapporten Unga och medier har släppt igen. Den kommer lite då då. råd, eh, inte ja. varje år, men med jämna mellanrum. Eh, det är från förut statens medieråd, nu heter det Mediemyndigheten. Mediemyndigheten. Mm. Ganska intressant rapport. Om man börjar kolla på den överhuvudtaget och läser igenom lite så, så inser man att det finns ett trendbrott i att liksom, unga människor använder internet allt mindre. Mm. jämfört med vad det har varit förut. även mobilen mobiler mindre, yngre barn har mobiler alltså självtid minskar. Det liksom finns en eh, sociala medier, men det minskar. Det finns en röntbrott där. Som om det kommer från liksom, mm. förändringar i värderingar eller liksom, samhällsvärderingar eller liksom, unga människor som lär sig att det, liksom, så. det är inte riktigt så utbildningsrelaterat men det är så här, hur det är samhället med de jobbar med. Och där tror jag mm. att det finns något intressant som är på väg att hända. Där vi börjar se en balansering kring liksom vad som är vad. Och så att jag ser inte det som ett inlag, alls i, i, i skolans digitalisering, utan snarare så här. Det verkar som att liksom föräldrarskapets digitalisering och barndomens digitalisering har, har, har någonstans. Om eh, ja, det är något ny nivå, och det är spännande att se vad det utvecklas, tycker jag. Verkligen, verkligen. Jag, jag hörde också om det att man också har minskat, alltså användningen av tinder har minskat. Man dejtar hellre på krogen numera igen. Så kanske och det tror jag är bra för våra unga människor. Har du varit på en krog på ett tag? <laughs> alltså, Nej. Att, jag, säga, jag har inte varit på Det är en jävla krog skit. För det är jävla tag. skit. Det är jävla skit. Men jag har precis tinder är någonting där. Alltså den sådan snett det är nåt det är någonting. Soul crushing det finns absolut med den här diskussionen från andra <laughs> <skratt> parten. <skratt> <skratt> eh, nej men hörom de när jag satt åt frukost så eh, dök det upp eh, en en en bild i min eh, lärarchat som jag har med mina kollegor. Där det stod på den bilden för det två stycken som diskuterade i SVT:s nyhetsmorgon, och så var rubriken bör svensk ämnet i skolan slopas. Och jag var ja precis, för nu är det också en debatt kände ju jag och tänkte, skjut mig. Eh, och, och det var liksom inte mer, det var bara den här bilden. Och sen så stod det att så stod det bara något citat ur den här debatten. Och jag visste inte vilka det var som pratade för jag kände inte igen dem. Utan det står bara, svensklärare ses som mumifierade i vårt samhälle. De är faktiskt också en del av vårt samhälle. Och så var det någon som skrev, haha jag skrattar och jag dör. Eh, och så var det inte mer med det. Och så, så börjar folk skratta åt det här. Och det är ju bara svensklärare i den här chatten ska jag ju också förtydliga. Mm. Eh, men, och sen gick jag och jobbade och så jobbade jag hela dagen. Och så blev jag lite nyfiken. Vad kommer det sig att de diskuterar det här på SVT? Att svenska inte ska vara svenska. Va, vad är va, Hur kan detta bli? Så efter lite letande, så hittade jag den här debatten och inser att jag förstår. inte. Vad, vad, vad är det? För det kändes liksom som att de diskuterade två helt olika saker. Och då visade det sig att en av de här som debatterade. Heter, är skolforskare och, det är hans, och han har skrivit en debattartikel. Han heter Oskar Björk och han forskar eh, i svenska och med didaktisk inriktning och är lärarutbildare vid Mälardalens universitet. Så jag letade upp hans debattartikel som alltihopa grundar sig på och då heter den just Slopa svenskämnet och ersätt med kommunikation. Mm. Men... Och då skickar jag den till dig. Och vad tänkte du när du fick den? När jag såg den svämma så ut upp typ en grej så jag såg bara rubriken. Vet ni, etiketten som man skickar. Den, den lilla brickan som kommer i en chatt när man får med en länk liksom så. Så jag såg rubriken mm. precis det du läste upp. Och såg jag bilder. så är det lite memes. Och så är det de här tre huvudlåtskarietärerna från K-pop Demon Hunters i Netflix-filmen. Så då tänker mm. jag att det liksom... Uh, ungdomskultur, det är digital kultur det är digital media, det är liksom ungdomsspråk, ungdomsslang som är bildsatser och så är det så här ut med det gamla, in med det nya <laughs> så, och då tänkte jag, okej okay, <laughs> men det här är i, i världen av liksom så här grejer som ska fattas över skolan och som ska liksom vara alltså inkräkta på lärarens professionalitet och som ska vara direkt, o, liksom, ska direkt så skadliga för liksom bildningsidealet i vårt samhälle, så är det bara en i mängden av dumma grejer det var det jag tänkte helt äldre från början sen när jag läste lite på om du tänkte mm. på det lite igen och så så blev det med mer så här ja ah, men fan spännande för är det någonting som vi i våra bästa stunder då jag försöker anställning och så göra så är du ju att liksom förstå andra sidan av ett argument, är att förstå här, mm. vad är det egentligen som är liksom vad, vad är det som får någon att tycka och tänka det vad vad menar de egentligen eller vad är det man vill komma åt eller liksom, vad skulle det bästa tolkningen av det här kunna vara egentligen om man löper den linan ut och liksom läser det snällt så och då började jag fundera på här, men vad, vad skulle hända om man ersatte svenskämnet. Vad skulle man väl ersätta det med? Och vad skulle vara grunden för det? Och då var jag plötsligt inte mm. så... ja men Inte, inte lika nattsvart, så här bindgalet förbannad som jag var kanske de första tre sekunderna när jag såg den. Medan jag var på typ, Ica eller på gymmet eller vart jag nu var när, när du skickade bilden Mm. För, för artikeln, om vi läser den, det är ju ganska många saker som, som läggs i den här artikeln. Men det artikeln egentligen handlar om, det är ju att vi behöver lämna eh, våra liksom snäva idéer och ganska liksom så här, vad är svenska? Vad är det vi lär ut när vi lär ut svenska? Och vad är det vi behöver någonstans fundera över och stanna vid? Vad är det som ska liksom vara lärarens professionella bedömning? Och vad är det som ska eh, ingå i ett svenskt ämne? Vad är, det, vad är, vad är svenska som, som ämne? Vad innebär svenska som ämne? Är det liksom att lära sig alfabetet? Är det att lära sig läsa och skriva? Ja. Eller är det någonting annat? Ja, precis. Och där har du och jag gått och pratat lite om till och från de senaste dagarna. Och, och det blev så intressant mm. att vi kände att den vill vi göra i ett helt avsnitt om. Så det är det vi ska göra. För att ta den diskussionen och liksom lyfta upp och så. Och då tänkte jag att det passade bra att vi börjar med att ta ett snack med denna Oscar som har skrivit artikeln som allt det här med med. Så tidigare då gjorde mm. jag en intervju med honom. Och här kommer den intervjun. Och då är det så bra att vi har med oss en gäst, nämligen Oskar Björk som har skrivit den här debattartikeln Oskar, välkommen till Skolsverige Tack så jättemycket Hallå då, jag ska erkänna att när jag såg den här artikeln och rubriken Och så skrev jag lite först den karlen skicka en, så skrev jag lite snabbt Så blev jag väldigt Vad? va? Vem ska slå svenska med? Men sen insåg jag att det var inte kanske det som var hela ditt budskap Kan inte du berätta lite egentligen, vad, vad handlar den här artikeln om? Ja, nej men framförallt så handlar det ju om, alltså att jag, jag tycker att det är viktigt att vi som jobbar inom skola och vi som forskar om skola och på något sätt är intresserade av vad våra skolämnen handlar om och ska handla om. Att vi kan ha en debatt om vad vi tänker att våra skolämnen ska göra för någonting så att säga. Men sen så vill jag med min artikel också poängtera att de, de språk och de kommunikativa kompetenser som barn har och också avkrävs i det samhälle som de är uppvuxna i, som de är del av och ska vara del av. Att de är väldigt breda. Och frågan är väl då helt enkelt att möjligen är de för breda för att falla inom nuvarande svensk ämneskonstruktion. alltså Och i synnerhet då i relation till de reformer som vi nu ser komma i. Grundskolans tidiga, eh, alltså grundskolan tidigare skolår. Eh, där den mm. förskoleklassen försvinner. Eh, och mm. eh, man, man ska säga. Klappet mellan förskolan där kommunikativa kompetenser och kommunikation överhuvudtaget är någonting väldigt brett. Att det glappet riskerar att bli liksom ganska stort då när de kommer in i grundskolan. Och att jag vill helt enkelt poängtera att vi kanske behöver mm. fundera på. Hur vi då möter barnen när de kommer upp i grundskolan. Och kanske då att språk och kommunikation skulle kunna vara ett sätt att möta det så att säga. Mm. Men om, om man tänker lite. Eh, det finns en debatt eller en diskussion bland lärare. här för många som jag möter. Som är liksom mellan spännvidden mellan att å ena sidan liksom möta levnader de är. Och ta in deras liksom erfarenheter och föreställningar. Och så och mm. alltså, å andra sidan liksom. Ta ansvaret att liksom leda dem in i någonting som de inte vet finns. Eller som är liksom ja, en del av bildens att visa de världar som kanske inte existerar. Mm. Var, var kommer din, ditt inlägg in i den liksom spännvidden däremellan? Är du med på det jag tänker? Helt med. Och jag håller, alltså det där är ju någonting som motiverade att jag överhuvudtaget blev lärare. Ska jag säga. Att liksom få möjligheten att få visa barnen. Saker som de inte känner till, sätt som man kan kommunicera, som de inte har med sig från sina uppväxtbakgrunder eller vad de nu skulle kunna vara. Till exempel hur man uttrycker sig i kontexter som de inte har haft tillgång till. Så att säga. Vad är koderna, så att säga, som krävs för att du ska kunna vara deltagare i samhället? Och det, det tycker jag kräver av oss som språklärare, som svensklärare att liksom ha förståelse för vad är det våra barn använder för uttryck? Vad är det de vad är det som, som, som, som krävs av dem i deras världar? Och hur kan vi därifrån, därifrån bygga vidare till någonting annat? Och också kultivera det som de, som de känner är viktigt för dem. Så att, säga. så att det inte blir så att man möter dem med, med liksom helt obekanta begrepp. Och liksom att de känner att ja, men jag mm. får inte plats i den här skolan så som jag är. Utan att vi också har en förståelse för att de tar med sig massor med grejer när de kommer in i skolan. Som vi behöver mm. ta hänsyn till. Men just och så nästa fråga, vad tänker du om mottagandet av den här artikeln? Var du fått få respons på, på, liksom, på den här debattartikeln? Alltså jag tycker att det har varit, det har varit väldigt olika. <laughs> jag, har fått, alltså det, jag har fått väldigt mycket respons på folk som kanske eh, som, som man läst in mycket i artikeln som jag kanske inte själv tycker att jag skriver, till exempel att vi, inte, vi ska inte jobba med alfabetisk text så att säga. eller mm. att vi, vi som lärare vi ska, vi ska undervisa i hur barn ska använda memes på rätt sätt det är, liksom, <laughs> det, det är inte det jag menar liksom. mm. men sen har jag också fått väldigt många mejl från liksom gamla lärare som är kanske är pensionerade som, som känner själva att det här är frågor som de har haft med sig i decennier men Mm. Inte riktigt har liksom fått möjlighet att ventilera Så det, det har varit väldigt olika ska jag säga. Sista frågan Hur önskar du att det skulle vilja vara? Om du kunde ha en sån magisk hop, hop, pinne Och bara liksom bestämma Om fem år ser det ut så här Hur skulle du vilja att det var annorlunda då? för det första, alltså om jag fick, om, hur, det beror på hur, hur magiskt här pinnen är eller <laughs> så. Hur magiskt? <din. laughs> men hur magiskt? Men jag tänk för för det första så tänker jag att lärarutbildningen skulle ha eh, resurser för betydligt mycket mer lärarledd undervisning så att våra lärarstudenter får den här, eh, liksom, repertoaren av Eh, undervisningsmetoder men också förståelse för hur man kan möta barn i deras språkutveckling eh, på, på rimliga sätt i relation till vad barnen bär med sig in. Eh, så att istället för att de ska så att säga, känna att de är orustade, kommer ut och liksom, har mött elever under VFU och inte riktigt vet hur de ska jobba med, med barnen när de kommer ut. Så det, det skulle väl vara huvudsakliga min huvudsakliga mm. liksom, rollformel. Tack för att du tog dig tid att prata med oss. Det var superintressant. Ja, men tack för så mycket. Ja, Karin, så det var i min intervju med Oskar då som skrev den här debattartikeln. Jag tyckte det var ett mm. intressant samtal, lite så spontant på, om <laughs> ni kort varsel, kvar varseld, fick jag till det. Och jag tyckte det var intressant att jag berättar om, framförallt det är mottagandet. För det är lite så som du har beskrivit också, man blir så här, först, man, nej! Ingen ska ta bort det här. Och sen när man inser att här: så är så och det känns som att mottagaren har varit lite i de linjerna. Eller, eller vad säger du? Ja, men jag tror inte riktigt att man, man lyssnar och att man inte riktigt är läskunnig, för jag måste ju säga att jag har läst den här Nej, men Jag tycker på det sättet så får han ju rätt i sak, för att eh, uppenbarligen så ser man hellre på bilder än man, man, man ser de här K-pop-filmen och så tänker man, ta inte bort min Gösta Berling och så skriker man och någonstans, eh, och jag har hört på flera ställen att lära ut memes kan väl eleverna lära sig själva men det är ju någonstans inte det som står i texten. Nej. Det som står i texten är ju att vi måste liksom någonstans å ena sidan fundera kring vad är, det, vad är det svenska ämnet ska lära ut? Men också är det inte så att det är lärarens jobb att välja vilket, vilket liksom hur vi lär ut saker och vilka behov just elev, de elever man har framför sig har. Och är det någonting som du och jag brukar värna om så är det ju just att läraren ska välja metod. Och inte att det ska stå i en policy att just den här metoden är den bästa metoden. Och i den här artikeln så är ju just det kritiken mot att, att fonix ska bli liksom huvudtanken i alla lägen är ju liksom någonting som det står ju faktiskt att det är, är Oskar kritisk mot men han är ju inte han, det står ingenstans att vi ska ha en, ett ämne som lär ut hur man skriver memes. Det har Nej. liksom de här som har reagerat som skolministern Simona Mohamsson och Lotta Edholm skrev en, ett svar på debattartikeln där de menar att memes kan barnen lära sig hemma man bara, ja, fast det stod inte ja, De, de texten, har ju fått i hela är grejen, som att är en inlag i deras egen podcasting om liksom, digitalt kontra liksom, papper och penna grejer. För det är den debatten de vill föra om skolan. De vill inte ha någon annan debatt om mm. skolan just nu. Eh, så när det kommer upp någon, någon som vill diskutera liksom, rena policyfrågor så är de inte mottagliga för det. De, de hör inte. Det är som att de inte förstår de orden. För att de är Nej. så inne just nu i sin Liksom Media kalender av att enda de ska diskutera och kommentera och så. Den enda skoldebatten som de vill att väljare ska ha med sig från nu och de elva månaderna som är fram fram till valet är liksom bara. Så här, perm från skämt till perm. Det är det enda de, man ska förstå. Det finns inte utrymme för någon annan diskussion. Och, och det är så ovanligt. Vi pratade ju om att alltså, det finns politiker som live här, att de är lärare och de ser att de var det. För de vill liksom bestämma för lärare istället för att bestämma för politiker. Här kommer det för en gång att mm. slå sig som sig en Vad vill vi egentligen mm. med det svenska ämnet? Vad är riktningen med det? Vad är syftet med det? Hur passar det in i vårt samhälle? Vad ska vi vara för bildningsideal här? Vad möjligt att forma? Vilken bildning som, vi, som ungdomar har? Genom att definiera vad som ryms och vad som inte är ryms och hur vi ska göra det. Den debatten vi inte har haft på det för länge och det gör att vi har fastnat i en definition rätt och fel oavsett vad som är vad som inte är säkert aktuellt längre. Det är det som gör det som är föråldrat svenska ämnet så. Inte att svenska ämnet ska bort, men liksom mm. vad går gränsen för vad som ingår i svenska och inte? Vi har en massa saker. Om du funderar på det, det finns en massa, massa, massa saker i, i, i skolan som är språkliga förmågor som inte ryms i svenska ämnet. Från källkritik till liksom, att man ska läsa specifika texter. Alla lärare är lärare, Det är ändå tecken för att vi har språk som är vidare förståelse än själva svenska ämnet. Söker på och mm. att, och vi söker på insidan av starkhet av vad som ingår i kursplanen. Vad som ingår i syftet och vad som ingår i meningen med det. Och vad, mm. hur vi drar de stärker, hur vi omdefinierar dem. Det är politikers jobb. Det är precis det vi har en utbildningsminister för. Det är precis därför vi har skolpolitiker på nationell nivå som nyftar hundratusen i månaden i lön. För att göra precis mm. de besluten. Men de säger nej, nej, det här kommer inte vinna något val på. Nej, nej, perm till, skämt i till, perm. Nej. Och då är det liksom, alltså det finns ju någonting om man tar sig tillbaka på själva debatten och skitsamma alltså vad man har för åsikter och vad, det är inte det som är det intressanta. För det är inte liksom ett fält som ska drivas av åsikter, det, det ska drivas av forskning. Men om man ser bara på liksom det samhällspolitiska, att, att vi har så otroligt klent debattklimat, att, att politiker inte bara så här rädda för att ta politiska frågor och bara att det här är vårt område det här är det vi ska bära med stolthet, det här är vår, som är vår profession, så. utan också att de kommer undan med det. Att folk är liksom, vänta, här nu du svarar inte på frågan. Varför skickar du inte till svar om du ska svara på själva frågan? Det är det ena. Det andra är, jag tycker att det är likadant när för du, för du ser liksom du såg bland det debattsvaret där de svarar så men min ska man löpa fritiden? Du skickar också ett annat svar tidigare i veckan från den här lärartidningen svenska svenska föreningen mm. svarar. Och säger, nej, svenska mm. är inte jätteviktigt. Vi har en språklag i Sverige som säger att svenska är vårt språk. de måste, måste alla kunna svenska. Det är lika tondövt. Det, är så här, det var ingen som sa att vi inte mm. ska ha svenska som ämne längre. Alltså, vad är exakt det för skoldiskussioner vi har? Vad är det för skola vi har? Om man antar att det finns människor som säger, nej, det här språket, det behöver vi nog inte lära oss mer längre av. Det är liksom... Det är en grotesk sketch av en skådevatt. Det är inte en skådevatt, det är liksom. Det, det, är ju, det är ju liksom satir. Ja, men det är ju någonstans också att man har satt rubriken: slopa svenska ämnet och ersätt med kommunikation. Men jag tycker det blir intressant om vi nu ska liksom titta på mm. okej okay, vi slopar svenska ämnet vi ersätter med kommunikation jag tycker ju liksom mitt svenska ämne att jag blev svensklärare har ju med att det finns liksom inget viktigare i världen än att ha ett rikt språk och att, att det språket och att kunna kommunicera med sin omvärld att påverka sin omvärld att kunna läsa böcker och, och dyka in i de, ämnet, <skratt> de mötena och det där, det där är ju superstort och superviktigt och jag kan ju naturligtvis, jag sörjer ju det ibland att vi är på gymnasienivå och egentligen längre ner i åldrarna inte liksom skiljer på både litteratur. Alltså litteraturämnet och svenskämnet. För det är liksom två olika ämnen som nu numera bultas och slås i samma ämne. Mm. Så på något sätt är det ju det som den här diskussionen också faktiskt rymmer om man nu, om man nu pratar om det. Att ja. vi slopar svenskämnet och ersätter med att ska vi ha ska vi inte ha litteratur som ett eget ämne och prata om just kommunikationen och kommunikativa förmågor. Vi släpper debatten och själva debatten för den är egentligen så himling intressant. Mm. Den är bara tråkig, det bara att sig mm. in fram och tillbaka. Ah. Vi lämnar den igen och så går du in på en här grejen. Professionell diskussion, ämnesdiskussion. Om man nu skulle leka med den tanken och tänka sig vad är det för svensk ämne man skulle kunna ha eller hur skulle man liksom definiera undervisningen inom eh, språk på ett sätt som, som hade varit liksom eh, mer anpassat efter hur vi får oss till språk idag. Hur skulle det kunna finnas? Vilka alternativ finns det? Vad kan vi se för nackdelar. Det är en intressant fråga att, och liksom borra ner sig lite. Jag är du med på det. Vi tar den, den resan framåt. Liksom. Ja, men, och jag tänker också att man måste också lite fundera på. Eh, först och främst fundera på vilka kommunikationsvärder det eleverna har med sig, om de kommer till mig eller kommer till dig eller kommer till var, var de nu kommer till, alltså mm. i grundskolan. För det är någonstans så för att vi ska kunna bygga en undervisning, så måste vi också veta utifrån vad de alltså vad våra barn anser eller våra elever anser är är kommunikation. Och jag tänker, jag har liksom en sån här bild som jag eh, aldrig, alltså en, en situation i, för det är nog 15 år sedan nu. Jag var lärare, jag hade ämnet filmkunskap, jag hade visat eleverna Charlie Chaplins pojke. Mm. Chaplin, alltså Charlie Chaplins film Chaplins pojke. Som är en otroligt fin liten film på 40 minuter. En stum film som handlar om Charlie Chaplin, den här figuren som tar hand om en föräldralös pojke. Och sen i slutet förenas pojken med sin mamma som nu har blivit rik och så vidare. Det är mm. en väldigt liten banal saga som jag älskade som barn och som är liksom en av de tidiga stumtfilmerna som, som ändå var succé. Så den visade jag för mina elever i filmkunskap. Mm. Och så räcker eleverna upp. Och jag har nog sett den filmen 500 gånger. Jag skojar inte. Jag tror jag har sett den så många gånger. Det är en av mina mest sedda filmer. Mm. För vi hade den på VHS när jag var liten. Och, och då såg man den. Massor med gånger. Och så räcker en, en, en elev upp. handen Och säger. Varför blåser det storm i sista scenen? Och så säger Men de är ju inomhus på sista scenen. Det blåser ingenting. Och alla bara. Jo. Hela klassen är övertygad om att blåser. Jag var, nej men det blåser ju ingenting i den. Vad pratar ni om? Det blåser väl inte? Det kan inte blåsa. Det är ju inomhus. Säger jag. Men spola tillbaka får du se. Så jag går tillbaka, du vet, i sista scenen. Och mycket riktigt, det blåser ju halv jävla storm. Alltså håret står rakt ut på, på alla karaktärer. Och jag som har sett filmen 500 gånger ser inte det. Och det, för det är inte intressant alltså, I den här stumfilmen I den här studion där det filmas Behövde de troligen ha fläktar Det är nog inget krångligare än så Och då, då blåser det i håret för att, liksom, Och det var ingenting som hade Någonting med historien att göra Nej. Men med våra bildkunniga eh, Elever som har lärt sig Att tolka bild så mycket Alltså det här är tio år sedan Så jag tänker idag hade de ju sett ännu mer För att de är så himla bildvana så fokuserar de inte bara på historien utan de ser att det också blåser. Och ställer kritiska frågor till det. Vilket, och i det här fallet så spelar det ju ingen roll. Men de ser saker som vi inte ser. Och tänk hur ofta är det då så när jag tänker att jag ska undervisa mina elever. Att vi ska läsa en roman. Och de ser saker som jag inte överhuvudtaget förstår att de kommer att se. För att de läser det på ett helt annat sätt. Mm. De, det är ju någonting jag behöver fundera över som professionell person. Är du med mig på vad jag menar då? Jag förstår precis vad du menar. Och, och jag kan tänka mig att det, det, det är helt rimligt. Och, och det är en del av. Alltså, det finns ju någonting där med liksom. Att möta leva där med Och se de förmågorna som finns. Och liksom se, framförallt säga, jag tänker ett civilt, ett liksom värdesätter mm. de förmågorna och det är det som gör att det tar plats på ett annat sätt för vår idé av språk omdefinieras ju hela tiden om man tänker från att vi hade en definition i mm. samhället där vi bara hade muntligt språk till liksom, det skriftligt språk var en liten liten del till det var något som för anteckningar för att se liksom historiskt så till att liksom vi, vi börjar få böcker som skulle kunna läsa eller tidningar som, som folk hade råd med eller så och, och det är liksom steg för steg med teknikgenombrott lätt till att grundförutsättningarna för språket och kommunikationen har förändrats. Och att vi, jag mm. tror verkligen att om man skulle liksom ringa in sig vad är det är för förmågor som är gemensamt för att liksom alla, skicka med alla elever för att de ska lyckas i framtiden, oavsett vart de landade, så är det att vara goda mm. kommunikatörer. Det är något som tar mycket, mycket, mycket större plats idag eh, än, än mm. vad det har gjort förut. Och det måste vi bli konkreta mm. med, det måste vi bli sakliga med. Jag, det så här, Karin, att jag gick igenom, för jag tror att det finns en kulturell aspekt där, så jag sätter mig och började gå igenom lite, lite tid förut och kolla lite olika länder för att se här, hur, hur har man har definierat liksom, sitt första språksundervisningsskollsystem. Liksom, hur har man definierat det på olika sätt? Var, vilka indelningar finns det? Vilka underrubriker finns det? I, i allt från liksom, historiskt till liksom, policynivå så är det ett ämne, är det flera ämnen eller ett ämne som ändå delas upp olika områden. Alltså vad, vad är det för förmågor som man liksom har det i? Är du med på det? Så jag tänker om jag presenterar mm, dem så får du reagera för du är ändå du som är svensklärare av så eh, så får du tänka lite så här, men hur, vad skulle det vara för undervisning? Att, om du jobbar i ett mm. sånt system, är du med? Jag ska jag testa den tanken. Mm, mm. Och då var det, det första som jag som läste på var i både Storbritannien och i Indien. Här finns det nog en del så koloniala maktfaktorer att analysera om man vill känna för det. Eh, så man delar in, man har ofta ett ämne. I Indien har man inte ett samma gemensamma liksom, nationella kursplan på det sättet utan det är lite olika från del till delstat och från region till region. Men ofta har man ett gemensamt ämne som man delar in i två delar. Ett som är språk och ett som är litteratur. Är eh, så? Mm. Vad tror du? Det för, för om, om vi ser på skolsystemet efter vill oss att det finns en magisk åldersgräns? Som är så här, efter den här åldern, då är alla elever funktionella läsare. Då är det inte längre syftet med språkundervisningen att liksom lära sig att avkoda, lära sig att få läsastighet, lära sig att liksom lära sig läsa. Utan att det finns en del av liksom, om det är tre år, sex år, hur många år det är av liksom obligatorisk språkundervisning som kommer efter att man har knäckt koden. så Fullständigt uppe alla elever hela vägen. Vad är värdet av det? Hur skulle det vara att jobba i den delen av Språkkedjan, eller språkundervisningskedjan om man hade tvådelat litteratur och språk. Hur skulle det vara annorlunda då, tror du? Jag, jag tror ju egentligen att det är en, en, en nödvändighet. Alltså jag tycker det är så konstigt att vi inte har det. Jag tror att... att i, i, Eh, alltså just det här, vad ska jag med språket till? Vad ska jag med mitt språk till? Eh, alltså att lära mig att läsa och läsa litteratur och diskutera litteratur. Det är ju någonting som tar tid och som tar mycket kraft och som, som, som behövs för att litteraturen ska vara relevant. För vi läser allt mindre i det här samhället. Mm. Men vi behöver kunna läsa. Men, och därför behöver vi också väldigt mycket mera hjälp med vårt läsande. Alltså vår, litterä vi, vår litterära eh, förståelse. Vi behöver liksom guidning i det. Vilket mm. tar tid. Samtidigt så behöver vi ju då... Om liksom svenska språket skulle då istället... Alltså den kommunikativa delen av språket, att skapa texter, att skapa liksom, eh, att kunna eh, läsa faktatexter, att skapa faktatexter, att skriva in sen. Alltså den delen av, av, av liksom svenskämnet, att kunna kommunicera, för det är ju en del av svenskämnet. Då skulle ju det bli mycket större och jag skulle få mycket mer tid till att borra ner mig i, i den där grejen. En sak som är en del av svenskämnet är ju den muntliga framställningen till exempel. Och den har jag liksom, egentligen så, så skojar vi ganska mycket om det på, på gymnasiet att det blir ju mer att hur ofta lär jag ut muntlig kommunikation? Ja, vi ska komma det lite till det, ju... för det finns skolsystem som har skrivit fram det längre. Mm. För vi ser det så att det är en liten del av den undervisning som finns i idag. Och skulle man bara dela sig litteratur och språk, då kan man också tänka att här, det, skulle mm. fortfarande, det kanske skulle bli bättre. Men förmodligen skulle det fortfarande vara på det sättet. Det jag ser framför mig är dels så här, nu skriver vi in att alla skolor ska ha skolbibliotekarier. Vi vet inte exakt riktigt mm. vad de ska jobba i. Det har varit en ganska tydlig väg in. Så här, här ska vi i litteraturundervisning. Det har varit superbra att få in bibliotekarier mm. i det. För jag tror att de absolut flesta svenska lärarna, jag gillar inte att lärare, men jag tror att de absolut flesta svenska lärarna har en, en väldigt, väldigt mycket svagare litterär bildningsnivå än vad du har jämförelsevis. Så jag tror att det uppdraget att liksom förmedla litteraturhistoria, förmedla det här det som finns är någonting som, mm. som, som är för stort uppdrag. För många svenska mm. lärare som existerar och som jobbar idag. Och jag tror att en stor, mm. inte för att sänka skit om det, utan det handlar om vilken utbildning man har fått, vilka förberedelser man har fått, vilka bildningsnivåer ja, så är ställer, grundlärarnivåer utbildningen för att gå liksom, med lärare är inte på avancerad nivå. Det skulle kunna bli mycket längre, det skulle kunna bli mycket mer omfattande. Minimilivån av hur mycket svenska man ska läsa för att bli lärare i Sverige är katastrofalt liten. Så, mm. så därför tror jag att koppla in skolbibliotekarierna och ha regel undervisning i skolbibliotek för alla elever som var liksom litteraturorienterade. Dels för att liksom mm. lyfta nivån på det. Men också för att göra en trend i, i utvecklingen digitala system och verktyg och liksom där vi behöver bli mer mätnoggranna. Där vi behöver bli mer systematiska med att följa alla elevers läsutveckling. Så finns det också mm. något väldigt mekaniskt i det. Vi har ett datasystembråd som kan möta ögonrörelser. Som säger att du du ligger på 93% percentilen. Du ligger på den här kategorin. Bla, bla, bla, bla för din ålder. De här böckerna är lagom för dig. De får du läsa. Ja, men de här borta här vill jag. Nej de får du inte läsa. För de är inte på din nivå. Jag är jätteintresserad av dinosaurier. Nej här är en Den är på precis din procentnivå. Den kommer maximera din utveckling. Så om tre månader när du läser. Då kommer du ha sju poäng högre. Och det är det vi ska sätta på nu. Den sortens läsning är ju någonting helt annat än det som gör att folk vill så här, inte kan lägga undan en bok när man inte borde gå och lägga sig för det är så jävla spännande. Eller om man läser mm. någonting som är såhär, den här boken kommer att liksom påverka hur jag ser på världen. Vi är på väg att förlora mm. någon del av läsning om vi mm. bara ser det här mekaniska. Och där tror vi skulle kunna läsa mm. en del av det. Så jag är 100% för att ta lite grann av lärdom av Subritannien och kanske separerad litteratur. Om man går vidare lite då. Så har, mm. finns det länder som Japan. Där man har separerat. Eh, ämnet in i fyra delar. Eh, det finns läsa. Det finns skriva. Det finns grammatik. Och i det också lära sig nya tecken. Och där får man förstå att vissa av de här språken. är enormt många tecken. Då ingår det som liksom genom <laughs> hela skolsystemet. Där man lär sig flera. Så det är liksom veckans bokstav. Ah. finns upp till gymnasiet på något sätt. Men, men, men det är ball. Och så finns det en fjärde delen Som är muntligt uttryck. Så läsning, skrivning och grammatik kommer ut ett uttryck till de fyra benen som språkundervisning vilar på i Japan. Om man skulle kika på det sättet, vad tror du det skulle påverka liksom, att undervisa den delen av svenska med som du finns i Jag tänker ju att, min, min första tanke är ju att, att det blir lite så sådär ironiskt nästan. Att vi har liksom skärm till perm, ivrarna, de som skrek i den här andra debattartikeln för att muntlig framställning det var ju det finaste man kunde göra under antiken alltså retoriken var ju det tjusigaste sättet att kunna prata ordentligt, att kunna kommunicera och övertyga sin publik och någonstans är det någon gång i vårat tid där den muntliga framställningen är viktigare än någonsin. Så är det ju nu när alla människor kan filma sig och kan liksom prata. Eh, liksom i, att kunna liksom ganska snabbt muntligt formulera sig är ju en demokratisk eh, rätt. Som alla människor borde få träna på, eh, som vi liksom inte alls tränar tillräckligt mycket, och, och jag tror inte riktigt att en, som svensk lärare har, inte jag tillräckligt mycket verktyg i. Hur ska Nej. jag få mina elever att, att utveckla och bli goda talare? Har jag liksom tillräckligt mycket övningsmaterial vet jag. För att hos oss blir det ju mer så sådär. Vi har ju alltid vi har skojat om det flera år att Skolverket består av en väldigt massa talrädda människor. Så det är ganska lätt att få A i muntlig framställning i, i okay. skolverket. För det att det räcker det också, att man pratar. Men det är inte också så att det är... En spegling av vår kultur och vår tradition och vår bildningsideal. Att alltså, vi är inte, jo. man kan inte säga att vi inte är en kultur som inte är muntliga för det vi. Men, men det här med att kunna vara bra på att prata, bra på att tala det har varit liksom lite mm. ofint. Det har varit lite så här men med den där jävla spretten som tar för sig, är det med? Jag, är liksom inte <skratt> men, jag tror det kommer ur dig. Jag, jag tror det, liksom, det är så här, vi har aldrig liksom lärt folk, jag berättade i podden förut när jag var liten och växte upp i USA liksom, vi hade såhär show and tell varje vecka där man skulle ta med sig grejer Först står inför klassen och berättar om att mitt gosedjur är min favoritgrej. Det är det hela tiden att ta den platsen och vara så här. Det här är atsviktigt. jag vill att hela min klass ska veta att jag är en grävling som är min favorit gossier. Och att man, ser, att man ser på människor på det sättet det är helt fantastiskt. Men också det är ju något jävligt osvenskt i det. så så sett att kolla den här grävningen som jag har fått. Alltså det är ju något som jag säger. Nej men det är inte alla som kan ha Vad är det? Som, som är liksom Någonting som jag ändå tror ligger grunden för En hel utbildningsavgång En mm. hel samhällstradition Som dels värdesätter retorik och till framställning och så Men också faktiskt, jag tror vi har det ur ett demokratiperspektiv. vi Behöver bli mycket mycket bättre på det För att det är ett sätt att se igenom När andra människor använder samma verktyg Vad är det som gör att Trump kan ha så här Han kan åka vart som helst i USA Och ha 60 000 ja. idioter som lyssnar på honom det är för att han är väldigt, väldigt bra på en förmåga som man värdesätter väldigt, väldigt var förut. det blir mycket, mycket sämre sen han blir gammal. Men liksom, han var då väldigt, väldigt, väldigt bra på en förmåga som man värdesätter väldigt, väldigt mycket utan att kunna se igenom och vara så här: hallå, det här är bara, liksom, och, och det finns någonting som är liksom, även där. Att man inte kan koppla det till, till kritik och vara så här: men han bara pratar ju. Medan vi i Sverige, här, på Sveriges främsta debattsida, Dagens Nyheter-debatssida så kan man inte ha tre personer som skriver tre olika separata debattinlägg om samma fråga och att de förstår varandra för de kan inte ens liksom, diskutera och hålla sitt en gemensam röd råd antingen för att de är för cyniska och vill vända frågan åt sitt håll, eller bara för att de är inte tillräckligt liksom, läskunniga skrivkunder, de är inte tillräckligt liksom, debattkundiga. för att vi värdesätter inte det som samhälle överhuvudtaget det är ju någonting enormt där skit i PISA-resultat. Det är någonting enormt torftigt liksom, som samhällsklimat. Att vi inte kan ha mm. liksom, en förmåga att ha riktiga samtal, riktiga debatter. Riktiga liksom... Eh, riktiga, det behöver inte vara debatter men att, att, det känns som att det, liksom, den muntliga traditionen, den kulturen finns inte i vårt samhälle överhuvudtaget. Och det är, det är därför jag är att det inte är någonting som är särskilt svårt att få A på, på, på prov, för det är inte där vi börjar. Men, men om man hade nu dragit om gränserna för vad är det som ingår i språket och inte och vad är för fokus och förmåga att vi vill ge våra elever så tror jag helt säkert att det är den enklaste investeringen som finns. Den säkraste investeringen. Det är inga risker överhuvudtaget. Att lära ungdomar mer om hur man kommunicerar. Framförallt muntligt. Hur man pratar med folk. Hur man förklarar sina åsikter. Hur man övertygar andra. Hur man tar plats på ett bra sätt. Hur man liksom bidrar för ett samtal framåt. Hur man bidrar till att en diskussion blir bättre och djupare. Det... Hade du gjort alla människor bättre och större för framtiden, oavsett vad det kommer innebära? Men eller hur? Jag, jag tänker att jag undervisar i ett ämne som heter Medier samhälle och kommunikation heter det innan. Och numera heter det teori Och det är ju liksom en slags kommunikationsteori. Det bygger på kommunikationsteoretiska eh, modeller. Och någonting som. Alltså, det finns. Det är oerhört lätt att få elever att, att det där klickar igång någonting hos elever eh, väldigt ofta får jag i utvärderingar höra att det här är det bästa ämnet de någonsin har haft Men Varför finns det inte svenska? Det, det, varför finns det som en bara balladkurs? Ja, men, nej, men, jag vet inte varför det fel. och det är bara för en viss det är bara elever som är, läser estetik och media som läser den eller medieinriktningen på samhällsprogrammet så det är oerhört få elever som har den här ämnet samtidigt så, så diskuterar den just Trumps retorik eller den diskuterar mm. hur vi hur vi kommunicerar med varandra eller hur vi kommunicerar förbi varandra vi ägnar alltså varje vecka åt att titta på hur kommunikation har förändrats och hur, hur liksom just man kan luras med kommunikation och hur man inte luras om propagandatekniker om liksom och det här är otroligt viktiga demokratiska verktyg som jag då ägnar 16 elever i veckan får de här eh, kompetenserna i att liksom läsa igenom detta mm. Mm. och för no någonstans så kan jag ju bli lite mörkrädd när jag tänker på det att det finns ju någonting i svenska som skulle alltså, vi ska ju liksom inte hamna i det som man hamnade i att, att, att svenska ämnet blev ju liksom ett stödämne till alla andra ämnen mm. utan snarare så är det väl så att man skulle ju behöva eh, vidga det för kommunikationen idag när vi kommunicerar med appar och memes och hela skiten så behöver vi någonstans förstå eh, att vi behöver ge elever också källkritik, alltså inte källkritiska verktyg, utan eh, förstå vilka mekanismer för den propaganda som Trump använder. Det är ju samma propaganda som Willem Münzenberg använde på eh, för Stalin på 20-talet, 30-talet. Alltså det är ju samma typ av mm. marionettlossas lekar som, som man använde förr. Eh, och det kanske är demokratiskt viktigt till och med. Det tror jag verkligen. Det tredje och sista stoppet vi ska göra på den här utländska resan vi ska kika på ja. är i USA och Kanada. Och det är som sagt sak att det finns inte nationella kursplaner i någon av de länderna utan det är liksom regionalt, provinsiellt, till och med av USA <laughs> upp till varje så school board och vissamma. Jättebra system. Inga, inga kritik. Ingen, ingen åsikt. <laughs> no feedback, no feedback. Jättebra så vara. Men de dödade Nej. väl till och med eh, utbildningsdepartementet i så Har de inte gjort det? Jo, men det var också för att det betyder väldigt, väldigt, väldigt lite. <laughs> så att de, de, I princip det största som de gjorde var att de bidrog med här, statsbidrag för typ luncher för fattiga barn. Vilket var jätteviktigt. Men alltså, de har liksom inte riktigt så. Men i alla fall, poängen är om man tänker lite i Sverige, om vi tänker nu på att tänka när man är att kunna läsa det och så. Och så har man ändå ett mm. antal år av svensk undervisning efteråt. En faktiskt rimlig fråga, även om man ibland skrattar åt den är ju så här: Varför har vi svenska sen? Alltså, vad är elever kan komma ur den Men Jag kan ju svenska, jag kan ju läsa. Vad är meningen? Ja. Och rubriken mm. svenska är liksom inte hjälper oss inte att förklara det. men Däremot, om man kollar på hur man ser det i den engelskspråkiga delen av Kanada och USA. Nu kallar man det för English Language Arts. Alltså engelska språkkonstformer. Eh, och, och det tycker jag är liksom ett koncept som jag tycker är värt att stanna upp vid. Språkkonst. Alltså Dels liksom för att mm. man förstår att så här, ah, ja, ja, grattis, du kan läsa en bok. Bara tror du att du är liksom bra nu? <laughs> på något sätt. Men också att, här, att det finns liksom, det finns ett hantverk i, i att kunna liksom vara riktigt, riktigt bra på språk. Så. Och att en del av, liksom, det är väldigt nära bildning. Vem är det som har gått i skolan i USA? Mm. Beskriver ofta sin engelska lärare, för att är det är samma person. Som en person som liksom lärde dem att tänka om livet, förstår du? Jag blev den jag var på våra mm. liksom, engelska lektioner. för att man, pratar, man läser böcker, man diskuterar på, liksom, på ett sätt som är mycket, mycket bredare än det liksom, rent tekniskt språkliga. Så. För att man kommer in mm. i... liksom alla de intellektuella förmågor som kommer med språk och konst. Och då har man fyra delar ofta, i alla fall i USA. Där man delar in dels liksom den tekniska grammatiken, eller så, och dels liksom litteraturbiten. Mm. Och sen har man det som kallas för speech composition och writing composition. Alltså hur man liksom utvecklar och bygger bra liksom muntliga framställningar. Muntlig framställan och skriftlig framställan, fast liksom hur man gör det på olika sätt. Då. Där kan ni gå allt från akademisk skrivare mm. till att skriva olika texter, till att liksom skriva med höjd eller liksom så tala med höjd på, på olika sätt så. Och, och jag tänker att det finns naturligtvis jättemycket att kritisera med liksom i de länder framförallt men, men det finns något väldigt lockande tycker jag i alla fall med det konceptet att man liksom förstår att så här, här finns det liksom någonting att bli riktigt riktigt bra på man kan ha folk som är, som är Einstein på matte eller som är Einstein på liksom Eh, olika områden. Men jag undrar hur många elever som går igenom högstadiet gymnasiet. Och känner så här. Jag är så jäkla bra på språk. Alltså på svenska. <laughs> Förstår du? Nej jag är inte säker på att det är överens om vad svenska är. ens med alla elever. <laughs> om ja, jag ska nej. vara riktigt ärlig. Att när, när de kommer till mig i högstadiet. Så, så säger de att jag älskar svenska. För jag tyckte så mycket om att skriva noveller. Och du vet ju att noveller kommer du att få skriva otroligt lite av hos mig i svenska ämnet. Mm. Äh, alternativt, äh, och också det här att förstå vad som är bra text. Jag tycker ju någonstans, äh, det är ju också någonting som är svårt. Äh, att veta vad, vad som är bra svenska. Äh, och vad som är bra språk. Ja, alltså... Alltså, när man säger så här, när jag ska liksom läsa historia, det är ju väldigt tydligt vad historia är. Alltså mm. historia är historia. Svenska är oklart. Det finns till och med, jag, jag, jag brukar läsa varje gång vi pratar om språkhistoria så brukar vi läsa en text som heter Vad är svenska? Som då egentligen diskuterar Vad är språk? Och eh, alltså ordet svenska vad är ett språk? Det är ju väldigt politiskt egentligen mm. alltså det är ju så här, vi måste ha ett land vi måste ha ett administrativt språk som vi använder för att vi ska behöva liksom, för att kommunicera eh, för att, så att var, varför ett land varför värmländska inte är ett eget språk beror ju på att det inte finns någon politisk idé om att värmländska ska vara ett språk eh, eller ja, nu är det ju inte värmländska <laughs> men det är så gammal värmländska som Nej, jag, jag förstod jag du det. förstår vad jag menar eller pitemål. Peter ja. det, det är ju för att det tillhör staten Sverige. Eh, mm. men, jag menar, eh, men, men jag menar. 300 år gammal svenska är väl kanske, eller i alla fall 300-400 år gammal svenska är ju nästan svårare att förstå än nuvarande norska. Men det är två olika språk Sen, mm. eh, eh, Alltså någonstans vi, vi pratar om svenska Men vi, men vi vet liksom inte riktigt eh, eh, Vad det är och, och när inte ens forskarna är överens om Vad är svenska och vad är det som bestämmer När svenskan uppfanns Och när föddes Just den svenskan som vi menar är svenska Och bara är svenska Det blir ju flummigt detta men men, Nej, men jag förstår, förstår jag menar det. det är något väldigt att, intressant i det och, och då blir ju det, alltså när vi då inte ens är överens om det på, på universitetsnivå, då, då, då är det ju svårt när vi ska ha ett skolämne som heter svenska, som ska innehålla lite litteratur, lite läsning, lite skrivning, lite, och så kan vi välja lite vad vi vill. Mm. Eh, och samtidigt som det då... Ja, vi skulle behöva diskutera vad som ingår i ett svenskämne, helt klart. Och jag vill ändå backa bandet lite från det du precis sa. För det handlar inte om att forskare måste vara överens om det. Vi kan inte ens ha en debatt Nej. bland forskare kring, hallå, det var länge sedan vi hade den här diskussionen, vi kanske ska göra om det här och det här. Inte ens på samhällsnivå bland de som är satta. Att leda vårt samhälle framåt kan få en diskussion som säger Borde vi inte se över det här snart? Det var ganska länge sedan vi hade en riktig diskussion kring vad det här betyder. Så... Till och med det Nej. är så bara det imploderar direkt. Det finns något väldigt anti-intellektuellt i det som är djupt oroväckande. Och det finns något intressant, för om man kollar på en igen där med länder som liksom har olika språk och så. Länder som har väldigt mycket samlat, så här, allt där ingår i och samma ämne och det ingår där och det är inte så himla komplicerat. Då kan det vara så här, svenska och finska och Tyskland och Frankrike och Spanien. Det är liksom mycket europeiska länder som har den här traditionen av att liksom, vi är ett ämne för språk och det bara är där. Så. Mm. Och jag tänker mm. att det finns någonting väldigt gammaldags i det. Alltså tillbaka till folkskolan, mm. tillbaka till det där vi hade bara två till det ämnen. Alltså liksom, vi hade inte ämnen på det sättet utan det var så här, nu var du svensk och nu får du lära dig alla de här bitarna som ingår. Det var inte såhär konstigt i det. Och i takt med att av skolsystemet och liksom vår kunskapsideal har blivit mer blockbaserat och ämnesbaserat på det sättet så har det bara vuxit mm. in i säger, ja, Allt det där är där då? <går> och så är det ingen som har tänkt på att va, va, va. vad har vi lagt i den här lådan? Och vad, vad har vi inte lagt med i lådan? Och vad är vi säkra på att vi behöver? Det Vet du vi, skulle behöva? vi skulle behöva en debatt om språk och liksom svenska och vad vi med har för samhälle och så. Som drivs av, kommer ihåg hon, japanskan som hade en Netflix-serie i början på pandemin som var väldigt så, bra på att städa. Emma. Kom ihåg henne. Nej, <går> <går> det här var en serie. Det gör jag verkligen. Nej, det här var Aha. fantastiskt. Det här var ett fenomen. Hon heter Marie Kondo, nu kom du i min namn, som är väldigt mycket på att säga städa. Hon är det som en Netflix-serie, en liten damen dam som är tolk i grund och hos folk förmodligen i förmodligen USA. Men I andra länder för alla fall i västvärlden. Och gick runt och liksom, här, gick igenom alla deras prylar, tog fram alla deras grejer. Och så går man igenom dem så här, Om du vill fram alla blommkryckor hemma hos dig så visar det sig att du har 27 blomkrukor. Och då säger att jag behöver inte ha så här många, jag kommer aldrig ha 27 blommor framme förutom de jag redan har. Och då går man igenom var, var och en av dem Och säger såhär, e ge det här Does this spark joy? Det var hennes grej, liksom där det här dig det det glädje Och omsvarade ja, då får de vara kvar Och så att nej, den gör min glädje längre. Då håller man en liten tacksans som man liksom tackar och ber den för att den har liksom <laughs> varit Välvfull väl, väl, väl, väl, i ditt liv Och så är det dags att göra så av ja, med den slänger den, ge bort den, ge vidare <laughs> Man ska tacka den för att den har tjänat dig väl Och sen så hej då, tack och vidare Och så gör man så här, med varje förmål man har inom varje kategori först har du alla dina blomkryckor mm. sen har du dina serverningsfat sen har du dina eh, linjdukar sen har du vad du nu går igenom du borde gå igenom svenskämnet gemensamt kanske med lite japansk dam eller kanske själva och bara, bara så här är det här viktigt för oss <skratt> <skratt> Ger det här oss någon glädje är vi nöjda över det och annars säger jag tack så mycket för att vi får fått ha de här 700 åren av den här delen av liksom vad det är nu är vi klara mm. med det bör inte längre läsa till i vad. Det, liksom, det har vi gjort uppmärkt med liksom, vissa grejer. Och så skickar vi det vidare till historien. Och så gör vi plats för någonting nytt. Någonting fräsch. Det kanske är så faktiskt. Jag började den här veckan väldigt, väldigt irriterad på den här artikeln. Och för jag hade tänkt tanken. Att, att man skulle kunna omdefiniera vad ingår i ämnen. Och det kanske är värt att göra. Men jag inser att så här, det är liksom en samhällsmässig liksom, vårdstädning Som vi skulle behöva. För att kunna liksom gå vidare i våra liv Ja vi skulle i alla fall behöva prata om det Jag tänker att det finns ju de som menar att Välskrivning ska in i ämnet igen <trycklig> Och då behöver vi ju prata om det, det alltså, Jag tror liksom att eh, det, det kanske är så att vi behöver väl skrivning. vad fan vet jag eh, men, Nej, men, eh, jag fick, nej eh, Det finns två människor De människorna som ska bli influencers eller du vet såhär, mys, myspis Åh oh, vad gulligt, själva rosa skimrande flöden De människorna skulle kunna känna på det Och det är folk som vill göra sin karriär på typ Pinterest och så Andra, nej. nej, vi klarar oss bra. Först jag kan säga så att den som skrev. Eh, jag hade en elev som skrev ett analogt prov idag. Han hade behövt välskrivning. Inte välskrivning, um, funktionell det... handstil. Det är två ett, olika saker. Ingen <laughs> människa <laughs> behöver välskrivning. Jag ber dig dö på den kunden. Okay. Det är nog de första grejerna som vi är med i till medrikondo. Varsågod. Nu får du säga: behöver vi den här grejen? Nej, tack så mycket. Tack så mycket. Jag skickar vidare. Ut i, på lite båt över sjön Medan solen du går Du får dö på den kullen själv Jakob Jag tänker inte dö på välskrivningskullen Det finns andra kullar jag kan dö på eh, Men det blir jättefint Hörru du Jakob, det här var ett väldigt roligt samtal Det var ett väldigt roligt samtal Jag eh, ser fram emot att fortsätta den Vet du vad, jag utmanar eh, Andra svensklärare eh, människor. Och för den delen alla politiker att höra av sig. Ska vi fortsätta den diskussionen tillsammans? För det var intressant att färja med fler personer och höra deras tecken på mm. vad hade, om man hade fått omdefiniera vad ingår i språk, liksom för hela samhället, vad hade de räknat in och vad hade de gjort upp med? Det är Hello. en viktig diskussion. Men nu Karin, Tack för idag, det var kul att höra Ha Ja, hej! Hej då!